Що служив у штабі, підхопив жовтуху, був комісований і все. Він ніколи нікому не розкаже, що перед відправкою в Афганістан 1988 року його протягом двох місяців в акваріумі і у полі на базі Рязанського повітряно-десантного училища навчали вбивати людей. Що в жодному штабі, незважаючи на п'ятірку з фарсі, він ані дня не служив. А служив він у спецназі, армійської розвідки і полонених допитував теплими або навіть гарячими на полі бою, як навчали за допомогою кулака, чобота, ствола, ножа і запальнички, щоб не сказати зайвого та не перетворити цілком позитивного до цього епізоду героя на доктора Менгеле. Олексій ніколи не розкаже, як він прокидається вночі від жахливого сну. Іде до бару, одним ковтком випиває свою добову дозу віскі, намагаючись забути, як він першим заходив у спалений кишлак у паншері, приступаючи через трупи жінок і дітей, як застрелив з пістолета смертельно пораненого старого, щоб звільнити його від страждань. Як він... Утім, багато чого він би волів забути. Тому він вибрався із Зіндана так, як зміг. Убив свою класичну бабцю, як зміг і хотів. Чи дав, принаймні, ненадто вимогливому читачу можливість і далі з інтересом стежити за тим, як розвиваються долі героїв, які припали нам до душі. Відтоді збігло чимало води. Олексій поїхав в Америку, змінив громадянство і у Росії більше не з'являвся. Бараєва через рік судили в Москві за тероризм, але з певних причин визнали невинним. Олексій на суд не приїхав, його ніхто не запрошував, і за процесом він не стежив. Бараїв став одним з перших бандитів, які перейшли на бік Рамзана Кадирова після того, як батько останнього Ахмат Хаджі був вбитий, підірваний на стадіоні в Грозному за дивних обставин. На той час Кремль обрав тактику чеченізації конфлікту і, власне, зробив ставку на один клан, який розправився з багатьма непідвладними Кремлю, і до співпраці примусив теж багатьох. Тисячі бойовиків вийшли з лісу і долучилися до фактичної армії Рамзана, що формально підпорядковувалася Кремлю, а насправді підтримувала на своїх багнетах авторитарну владу в республіці, яка існувала та далі існує на гігантську кремлівську контрибуцію. Тож цілком можна посперечатися про те, хто справді виграв другу чеченську. Своєю чергою, на знак лояльності Кадиров заприсягся у вірності Кремлю і послав сотні своїх бойовиків воювати на схід України на боці так званих сепаратистів. Олексій був чудово про це поінформований. Він особисто бачив трупи Кавказців у терміналі та на злітці. Чого він до часу не знав, то це того, що його грізний кровник, тепер уже підполковник МВС Росії Шаміль Бараєв, у січні 2015 року Керував чеченським батальйоном і де-факто штурмом Краснокам'янського аеропорту. Розділ 5. Снайпер Сергій. Так вражає блискавка. Так вражає фінський ніж. Михайло Булгаков. 1 грудня 2013 року. Київ. Олексій навіть не лягав спати, розбираючи і редагуючи фотографії. Ті, що не відправив у редакцію. Так, про всяк випадок. Для себе. Насправді, він знову і знову повертався до фотографії Ніки, які зняв уночі. Переконував себе сам, що просто хоче подивитися ще раз, чи не помилився, чи послав для публікації справді найкраще. Виходило, якось не дуже переконливо. Навіть для себе самого. Він раптом знову відчув той хвилюючий холодок від доторку до лоньки Ніки. Коли вони бігли безлюдним хрещатиком до Європейської площі, вона зупинилася, захекавшись, і вперлася обома руками йому в груди, переводячи подих. Олексій заплющив очі і знову почув її соковитий грудний голос, її сміх. Він різко підвівся з нерозібраного ліжка, пройшовся кімнатою, відкуркував пляшку віскі з мінібару Поставив її на стіл, навіть не пригубивши, дістав з кишені телефон і почав швидко набирати повідомлення. «Не хвилюйся, я в порядку, люблю тебе». Потім знайшов у списку свого головного адресата, Ксюшу, і відправив повідомлення. До маршу протесту на Хрещатику лишалося 40 хвилин. Олексій почав збиратися. «Чи ви колись чули, як кілька сотень тисяч людей співають хором?» Гімн своєї країни, тримаючи руку на серці. Стільки народу на вулиці Олексій не бачив ніколи в житті. Порахувати було неможливо. Напевне, близько мільйона, якщо не більше. Весь Хрещатик, від початку до краю, весь Майдан Незалежності, чи просто Майдан, були запруджені людьми. Над головами майоріли десятки тисяч синьо-жовтих знамен. Безжальний Кровожерний Беркут з усіма своїми заборолами, кийками та щитами, що під покровом останньої листопадової ночі героїчно в лапках відвоював Майдан у п'яти десятків беззбройних студентів з Як банда-вбивць зникає з місця злочину, замітаючи сліди, так і він розчинився в безлюдних ранкових вулицях задовго до того, як нескінченна людська колона досягла хрещатика, спускаючись бульваром Тараса Шевченка. Протягом наступної години демонстранти зайняли практично весь центр міста і могли б легко викинути тремтячих від страху мешканців будівель президентської адміністрації на банкові, якби схотіли. Але замість цього вони дійшли, як і обіцяли до майдану і, зупинившись, хором заспівали свій гімн. А на банкову вирушила лише невелика група молоді. Олексій пережив дивовижне, дотримтіння в тілі відчуття, коли на Майдані почали співати. Співав не лише весь Майдан, співав увесь Хрещатик, усі прилеглі провулки і вулиці. Не якусь мутну сталінсько-путінську тухлятину, а справжній гімн, який не вчать навмисно до нагородження, а знають на зубок, як «Отче наш». Одразу відчуваєш серцем, кров'ю, країну, батьківщину, зв'язок, народ, історію, а не порожній загальник. Гімн вільних людей, а не рабів безголосих. До мурашок, до клубка в горлі. Здавалося, у ці хвилини весь Київ співав усе це ненависне кремлівському прокуратору місто. От ви в Росії хоча б раз бачили 100 тисяч чи хоч 50 тисяч людей, які хором співають національний гімн. Чи спостерігали там хоч одну, байдуже якого розміру, групу людей за цим сакральним, без усякого сарказму, заняттям? Ну, хіба що по телеку разів чотири на рік у виконанні державного хору з трьох-чотирьох сотень шахраїв та злодіїв, більшість яких навіть слів не знають. Будь-яка нормальна влада, побачивши мільйон протестувальників на вулиці, одразу пішла б у відставку. Та тільки не влада бандитів. Вона мала спершу порадитися зі сматрящим у Москві. Порадилися. Сказали триматися. Сказали – допоможуть. Почали шукати проти лома і інший лом. Довго вважали, що знайшли. Коли закінчили співати, Олексій знімав, як дівчина спеціальними фарбами малювала на щоці молодого хлопця студентського віку жовто-сині квадратик. «А вже ж», – подумав Олексій – Наші швидше хуй на паркані сусіди намалюють, аніж триколор на своїй щатці. Олексій вихоплював телевіком обличчя тих, хто співав, і не міг зупинитися. Знімав усіх поспіль, Кожен типаж здавався цікавішим за попередній. Перший день грудня випав теплим, світлим, святковим. Здавалося, от-от усе вирішиться якнайкраще, правильно і, головне, мирно. Того дня навіть сама київська влада, навіть їхні московські куратори навряд чи могли собі уявити замість людських рік на вулицях Києва ріки крові по всьому Донбасу. Але в Кремлі вже почали готуватися до того, щоб таку греблю відкрити. «А мене не хочете зняти? Чи одного разу вистачило?» – жіночий голос, знайомий здавалося усе життя, пролунав за його спиною. «Як вона знайшла його в цьому океані облич? Яка дововижна випадковість!» Олексій не знав, що сказати. Він мовчки дивився в устрічні очі цієї гарної дівчинки, яка в сонячному світлі дня була і пізнаваною, і водночас зовсім іншою. І вона, не відриваючись, дивилася йому в очі, наче чекала питання або, радше, відповіді на питання. «Чи відчуває він зараз те саме, що й вона?» У кіно, у такі моменти, майдан, туман, починають крутитися калейдоскопом нерозрізаних сотень тисяч облич, утворюючи воронку. Нерухомими в цій воронці лишаються тільки двоє – він і вона. Потім, залежно від сезону, вони або бігають одне за одним поміж березок, або грають у сніжки, – подумав Олексій і усміхнувся. – Чому ви смієтеся? – Я радий, що бачу вас знову. – Я теж рада. «Що ви раді?» Рум'янець став заливати її смаглі щоки, вона опустила очі, кілька разів хитнула головою і промовила ледь чутно за шумом натовпу. «Спасибі, що врятували мене вчора. До речі, можна я познайомлю вас зі своїм хлопцем? Він вам теж дуже вдячний». «Степане!» «Єдина сюди!» – гукнула вона високому стрункому молодому чоловікові років 35 і з широкими плечима короткостриженим русявим волоссям. Він стояв неподалік і, розмахуючи руками, жваво розмовляв із кремезними молодшими за нього хлопцями у військовій формі без знаків розрізнення. Степан озирнувся, щось сказав своїм співбесідникам, потиснув їм руки і рушив до та Олексія усміхаючись губами, але не очима, як зауважив Олексій. З виправки військовий, подумав він, і не помилився. Ще кілька місяців тому 36-річний Степан, Западенець із Чернівців, був капітаном повітряно-десантних військ України, звільнився зі скандалом, тому що задовбало, тому що зарплата жебрацька. та й ту не платили. Жодною військовою службою до пуття не займалися, стрибали з парашутом раз на два роки. А солдати замість служби будували лазні і корти на генеральських дачах. Усе це встиг повідомити Степану у короткій розмові, хоча знову переважно говорила Ніка. Він подякував Олексію, що врятував життя моїй дівчині. Завжди вона кудись лізе, пригод шукає. Тепер я її саму нізащо не залишу. Може, розбитою макітрою тепер краще думатиме. Вони перекинулися ще парою фраз. Олексій залишив Ніці і Степану свої візитки, і вони зникли в натовпі. Перед тим, як зовсім розчинитися, Ніка обернулася і помахала рукою. «Мабуть, я вже все зняв на сьогодні», – подумав Олексій. Натовп знову почав співати гімн, але це його вже не торкало. Він раптом відчув себе страшенно втомленим, невиспаним. Зігнувшись під вагою техніки, він повертався в готель, продираючись крізь натовп. І тут зателефонував Сергій, знайомий фотограф з Associated Press. Сказав, що на Банковій, перед президентською адміністрацією, неабиякий заміс. І всі вже там. «Я теж дуже скучаю, цілую, люблю», – відповів Олексій на смс дружини – і рушив на банку, де вже почалося перше справжнє зіткнення між демонстрантами і міліцією. Іти у відставку Яник, як звали в народі Януковича, не збирався. Навпаки, наступного дня на Майдані почали встановлювати величезну штучну ялинку. Народ одразу народив гасло «Яника на йолку» і, скандуючи «Банду геть», заходився встановлювати по всьому Майдану просторі шатрові намети. Невдовзі з'явилися мобільні туалети і армійські кухні. Ніка зателефонувала йому аж перед Новим роком, аби привітати. Весь цей час вона працювала на Майдані медсестрою як доброволець. Повідомила, що вони зі Степаном відклали весілля до цілковитої перемоги революції і запросила після Нового року на одну цікаву річ – Цікавою річю виявилося тренування бійців націоналістичної організації «Правий сектор» на пустирі неподалік Майдану. Тренуванням керував ніхто інший, як її Степан, у військовій формі, з червоно-чорною стрічкою на рукаві, у чорній балаклаві, з дерев'яним кайком і щитом. Він стукав цим самим кайком по щиту, роздаючи вказівки гарно поставленим командирським голосом. Кілька груп молодиків у чорних і зелених балаклавах, озброєних бейсбольними битками, дерев'яними кийками, дерев'яними і жерстяними щитами, відпрацьовували тактику вуличного бою без застосування вогнепальної зброї. Більшість хлопців були в різноманітній воєнізованій формі, у велосипедних шоломах і будівельних касках, у налокітниках і наколінниках, які зазвичай носять вуличні ролери та скейтбордисти. А багато з них здавалися, як подумалося Олексію, школярами на канікулах або прогульниками уроків. Усе це відбувалося на фоні глухої, з фарбою цегляної стіни якоїсь офісної будівлі. Стіну прикрашало велике чорне графіті «Революшн». «Черепаха!» – кричав Степан. – «Щити над головою! Кійки на флангах в роботі! Сунемося, сунемося! Тримати стрій!» Хлопці, зігнувши коліна, піднявши щити і утворивши бойовий порядок званий черепахою, злагоджено рухалися у напрямку іншої черепахи, що розташовувалися біля стіни. Потім обидві черепахи розпадалися на окремих римських воїнів і варварів, які нещадно щосили лупили одне одного по щитах, ретельно уникаючи потраплянь в голову та інші частини тіла. Олексій усміхався. Степан лютував. «Дитячий садок голіми», – сказав він, роздратовано кинувши до ніг на бруківку, палицю і щит. «Ну як мені вести цю дошкільну молодшу групу на беркут? Усе, досить. Завтра в цей же час. Займатимемося хімією!» Степан пояснив Олексію по секрету, що завтра вони навчатимуться робити коктейлі Молотова, але знімати це захопливе видовище в жодному разі не можна. Олексій розумів, що сьогоднішні фото були мимо, навряд чи їх можна використовувати в газеті. Надто дурнуваті. Наступного дня на Грушевського запалали покришки і пролилася перша кров. Дитячі ігри в черепаху закінчилися. Одного з перших днів лютого 2014 року у військовий аеропорт Гостомель неподалік Києва прилетів борт без знаків розрізнення. Ніхто уявлення не мав, звідки він. У графіку його не було. Ніхто не знав, хто вів його до Києва. Усі диспетчери та весь нечисленний персонал аеропорту того дня були розпущені по домах через годину після початку роботи на несподіваний технічний вихідний. Цей Ан-72 зустрічала група військових у формі без розрізнення. З літака пружинистою ходою в майже однакових темних курточках, в'язаних шапочках і окулярах виходили один за одним схожі як брати, молоді люди років 30 у руках кожен мав довгий футляр, саквояж, подібний до тих, у яких носять духові інструменти або вудочки та спінінги для риболовлі, або зброю для полювання. Музиканти, рибалки і мисливці могли також бути командою біатлоністів, тільки без лиж і палок. Було їх двадцятеро або трохи більше. Жодну митницю вони не проходили, документів у них ніхто не перевіряв. З аеропорту роз'їхалися на машинах без номерів, по непримітних квартирах, на робітничих околицях, по в кожній. Дорогою жоден автоінспектор у місті їх не зупинив. Ніч вони провели вдома. Жоден не мав із собою мобільного телефона. Лише рації. Одна на двох. Вони від самого початку розбилися на пари. Потім вони зустрінуться знову, 21 лютого, рано вранці, в тому самому літаку, і відлетять у невідомому напрямку. Ну а поки що, наступного дня, їх без інструментів розвезли по локаціях. Вони по кілька разів перевірили всі входи-виходи, лежки і позиції стрільця та прикриття, і, звісно, шляхи відходів. І залишилися задоволені. 20 лютого 2014 року. Київ. Ранок почався зі стрілянини за вікном. Олексій міг за звуком визначити будь-яку стрілецьку зброю. «Калаші, так, так, почалося, а ось і СГД, снайперська гвинтівка Драгунова». Поспіхом начепивши бронежилет, який днями доставили Ніка і Степан, і відклавши вбік оранжеву будівельну каску, це тепер не потрібна мішень, Олексій з обома камерами пішки спустився із сьомого поверху готелю «Дніпро» і, вискочивши на вулицю, одразу опинився під обстрілом. Кулі свистіли над Європейською площею. Судячи зі звуків, стріляли з дробовиків, пістолетів та автоматів. Вистріли долинали з обох боків. Беркут відступав, тягнучи кількох поранених. Дехто зі стражів порядку, озираючись на ходу, відстрілювався з коротких рушниць гумовими кулями та з бойових пістолетів ПМ. Прямо перед готелем вони завантажили своїх поранених в автобуси, сіли... І самі рвонули вниз до Дніпра повз український дім, залишивши на площі з півсотні розгублених молодих солдатиків внутрішніх військ, озброєних лише кийками та щитами. Від Майдану, прямо з клубів чорного диму, що тягнувся в сіре небо, вже нісся в їхній бік розлючений натовп в однакових оранжевих шоломах, розсікаючи повітря палицями, залізними трубами та жерстяними щитами з червоними хрестами на них. Ще мить! І на Європейській площі можна було знімати льодове побоїще 2. Чим Олексій займався наступні 10 хвилин, вправно ухиляючись від ударів кийків з обох сторін, лавіруючи між щитами, перестрибуючи через повержених лицарів. У піввуха він прислухався до інших звуків. Стрілянини на Європейській більше не було. Залишилося осатаніння кулачного бою. Раптом Олексій розрізнив сухі черги калашникових із боку Майдану і одразу залишив поле битви до того, як трісне, скресне крига і геніальна музика Прокофєва потягне на дно всіх поки що живих лицарів. Зараз він біг так швидко, як тільки міг, у бік Майдану, де починалася інститутська і де він уже міг розрізнити один за одним, наче спів зозулі в лісі, одиночні постріли СГД. Біла занавіска відділяла хол готелю «Україна» від головної на сьогодні його частини – моргу небесної сотні. За занавіскою міцно збитий чоловік років п'ятдесяти з блідим восковим лицем, маскою та червоними очима, із застиглим в одній тотці поглядом, сидів на колінах біля тіла, вкритого закривавленим простирадлом, не зважуючись його відхилити. На ньому була зимня міліцейська куртка темно-синього кольору, без погонів, з хутряним коміром. Коротко стрижене волосся ще не торкнулася сивина. Нарешті він підняв край простирадла, одразу впізнав сина і знову закрив його обличчя. Потім повернув голову в бік, де лежало ще одинадцять тіл, теж прикритих закривавленими простирадлами. На деяких простирадлах на рівні обличчя лежали папірці, на яких було щось написано червоним фломастером. Серед усього цього червоного на білому була одна яскрава блакитна пляма. Військова каска фарбована в блакитний колір, та вона всередині та зовні була забруднена темною кров'ю, що швидко запікалася, а з лівого боку, на рівні скроні, з'яяла діра від кульового отвору. Устим голоднюк 19 років студент із Західної України з містечка Збараж у Тернопільській області мав зустрітися з батьком об 11 на Жовтневій вулиці. Про це вони домовилися ще о 9-й ранку. Устим був захисником Майдану з листопада. Домовилися, що батько відвезе його додому, щоб перепочити. До зустрічі з батьком хлопець не дожив. Я йому казав... «Ти обережніше там, не висовуйся. Нам додому їхати», – розповідав батько якомусь журналісту, який швидко записував усе олівцем у, у блокнот, як на минулій справжній війні. На додачу до образу у журналіста на грудях висіла лейка. Медсестра Ніка сиділа в кутку, переводячи подих. Поряд іще один журналіст розпитував лікаря. Ніка згадала, що бачила його раніше. Це був той дивний російський журналіст, який, начепивши синьо-жовту стрічку, поставив Путіну питання українською мовою під час останньої прес-конференції в грудні. Питання було абсолютно ідіотське. Чи введе Путін війська в Крим? Путін, звісно, назвав це вигадками і несенітницями, пообіцявши, ми шашкою михать не будемо". Тут вона знову перевела очі на батька загиблого хлопця, який продовжував свою скорботну розповідь. «Тато, не хвилюйся, в мене є чарівна уонівська казка, нічого зі мною не станеться. Ось такі останні слова я від нього почув». Володимир, батько Устима, підняв казку з підлоги і довго дивився на запечену кров. Потім підніс пробиту казку до лиця, наче намагаючись вловити танучий запах і зникаючи тепло сина. Спробував щось сказати, але мова його обірвалася на словах «блакитна казка». Він упав у крісло, опустив голову, і його масивні плечі здригнулися. Колишній міліціонер, що все життя віддано служив своїй вітчизні, зараз він старався заглушити невідомий йому раніше напад. У нього майже вийшло. Він розповів, що як громадянин підтримував сина в його бажанні бути на Майдані а як батько заперечував. «Я не знаю, чи мусить Янукович стояти переді мною на колінах, але я напевно знаю, що він має сидіти перед міжнародним трибуналом за те, що він зробив з моєю країною і з моїм сином», – жорстко промовив наостанок батько. Густим не мав шансів вижити, як і решта – 11 хлопців, які лежали тепер поряд з ним в холі-готелю «Україна», обладнаному під тимчасовий морг. Так сказала журналісту головний лікар мобільної клініки самооборони Майдану Ольга Богомолець. «Снайпер чи снайпери працювали професійно», – повторила вона вже на виході тому самому журналісту. «Усіх поранення в серце або в голову. Усі вбиті кулею калібру 7,62 із СГД. Стріляли на ураження». Вніка глибоко зітхнувши, знову вирушила на Інститутську, де тривала стрілянина. На ній не було бронежилета» сказала незручно, і він їй не личить. Зате на голові красувалася біла пластикова каска з червоним хрестом. Мішень Олексій уже був на початку інститутської навпроти готелю «Україна» біля жовтневого палацу, старої жовтої будівлі з білими колонами. Він короткими перебіжками пробирався вгору по вулиці. Повз нього згори в бік України бігом проносили тіла поранених і вбитих. Вище по вулиці працювали короткими чергами Калашникови і одиночними пострілами СГД. Туди ж нагору переміщувалися, зігнувшись, і перебіжками молоді хлопці в будівельних касках та мотоциклетних шоломах з дерев'яними і жерстяними щитами. Вони були не озброєні, лише дехто мав дерев'яні палиці. «Цик!» – це спрацювала СГД. Один із хлопців на протилежній від Олексії стороні Вузької вулиці – Впав на спину, випустив щит, засмикав ногами. «Цик!» – одразу другий вистріл. У хлопця, який нахилився до пораненого, з пластикового шолома вирвався фонтанчик крові. Він упав поряд без руху. Перший поранений кричав, благаючи про допомогу. Олексій знімав усю цю страшну сцену телевіком через вулицю. Він навіть бачив моторошну гримасу болю на обличчі пораненого. До пораненого щосили знизу летів якийсь невисокий, щуплювати хлопчак у білій касті з червоним хрестом. «Блядь!» – промейнуло в голові Олексія, поки він вистроював кадр у виду шукачі. «На ньому навіть бронежилета нема! За що?» «Та це ж не хлопець! Це дівчисько! Це ж...» Ніка підхопила пораненого ззаду під пахви, потягла його вниз вулицею. Незастібнута каска зірвалася з її голови, червоний хрест злетів. Раптом з протилежної сторони вулиці зірвалася темна фігура з двома камерами на перевіз у бронежилеті і без каски, і кинулася до ніки. Так, хорошо. Первою в мінус, второю вотащить. Все правильно. Молодцы, ребята, тихо говорить снайпер. А ну-ка, ми утяжелем десятью так грамулями постріл. У серце. Об'єкт звісив голову, затихає, ніжками не сукає. З того, що його тягнув, злітає каска. От страха прицелюємся. Плавненько, Сережа, плавненько. Блядь, це ж дівчонка, стоп! К ним хто-то біжить. Стрілець переводить приціл на того, хто біжить. Каже голосно. Журналіст, походу, дві камери. По журналісту мінус-мінус. Стріщать навушники. Стрілець переводить приціл на дівчину, до якої біжить журналіст. Дівчина повернула голову до того, хто біжить. Її скроня під темними локонами в прицілі. Стрілець затримався на секунду, змахуючи під з брів. Постріл. Хмаринка диму, що прилетіла з хрещатика, на мить прикриває йому огляд. «Роботу закінчили! Роботу закінчили! Кінець зв'язку". долинає металевий голос з навушників. Снайпер, навіть не дивлячись поцілив чи ні, діловито стає на коліно, складає гвинтівку, згортає каремат, зачиняє вікно. Професіонал. У стрибку Олексій збив Ніку з колін. Куля поцілила йому в бік, зламала ребро через броник. Ніка лежала під ним. Повернувши голову до нього і дивлячись йому в очі, зненацька прошепотіла. А я тебе чекала. І притягла його до себе обома руками. Стрілянина вщухла так само несподівано, як і почалася. Ясне холодне небо над Майданом готувалося прийняти свою першу сотню. Розділ шостий. Медвідь-комбат. Короткий бій. По всьому вже пили горілку крижаную і виковирював ножем з-під нігтів кров чужуя. Семен Гудзенко перед атакою. Переклад у Ольги Гончар. 18 січня 2015 року. Краснокам'янський аеропорт. Стьопо. Діло пахне керосином. У нас два важких, похмуро вимовив Сергійович, огрядний вусатий старший лейтенант медичної служби, років 45, найстарший із захисників КАПу. Решта трьохсот ще протримаються 2-3 дні на підніжному кормі, як то кажуть. А цих, Сашу і акробата, треба евакуювати сьогодні, інакше, як то кажуть, Аллаху Акбар. На цих словах ветеран перехрестився. Чекаємо на чайки, Сергіїч. Казали, буде аж три сьогодні, відповів Бандер, перезаряджаючи свій стечкін. Усі в капі знали Сергійча як лікаря Айбулитя і саме так до нього зверталися. Тут він був справжнім старожилом. П'ять-шість незмінних ротацій, не менше. Черговий обстріл щойно закінчився. Пил і димний пороховий сморід з стояли навіть у КСП. Сергійч перетрусив свій медичний рюкзак. Усі ліки та інші засоби привезли волонтери ще з тиждень тому. Наростелену на підлозі брудну білу ганчірку з бежевими плямами від йоду і темними, майже чорними від крові серед іншого, вивелася блискуча упаковка презервативів. Напевне, випадково затисалася, або якийсь дотепник так смішно пожартував. «Нас тут і без цього добра жарять день і ніч», – пробурчав Сергій і поклав упаковку до кишені. Обережно приступаючи через стогнучі мішки з пораненими і мовчазні з двохсотими, в його кут КСП пробирається хлопчина років двадцяти з гарячим ще автоматом і в туго застібнутій кастці. Він контужений, майже нічого не чує, швидко моргає сльозавими очима, наче намагається довгими, як у дівчини, віями струсити з очей якийсь бруд, голосно говорить, заїкаючись. З лівого вуха тонкою цівкою стікає кров. Сергійович звично ховає цигарку в кулаку, майже опалюючи собі руку, оглядає хлопця, водячи молоточком йому перед очима. «Вітаю! Житимеш!» – Сергійович кричить у солдатське вухо. Відлежися сьогодні! А взагалі-то у позиційному боєзіткненні казку не бажано застібати, тим більше так туго!» Ч «Чому? Якщо куля, особливо 7,62, – Влучить у казку, може шию зламати і заїкатися синок уже більше не будеш. Спасибі, доктора і болить. Солдат кричить у відповідь, і, задоволений, наче лікар врятував його від смертельного поранення, іде до стола пити чай, якщо пощастить з окропом. Під час останнього перемир'я наприкінці грудня сепаратисти, підсилені свіжими регулярними частинами, що прибували з Росії, мало не по батальйону щодня скористалися моментом. Вони перетворили всю прилеглу до КАПу місцевість на найсправжнісінький укріп район з трьома фортифікованими, як у підручнику, лініями оборони, бетонованими бліндажами, дотами і дзотами, що обступали КАП з трьох боків. Уранці командир української десантно-штурмової бригади з позивним «Майк», чиї бійці зараз тримали аеропорт, із жахом виявив, що навіть для евакуації вбитих і поранених Посилати в кап йому більше нема чого і нема кого. За тиждень уся його техніка, 14 БМП, БТРів і мотолих, це така розмовна назва МТЛБ, була спалена або виведена з ладу, не кажучи вже про важкі втрати серед особового складу. У строю з 252 бійців, стільки їх було на початку операції місяць тому, залишилося чоловік 150 разом із тими, що в аеропорту. В ангарі по сусідству стояли дві мертві бехи, які механіки вже розбирали на запчастини. І лише арта працювала більш-менш справно. Батальйон прориву прибув рано вранці з Волновахи взагалі як туристи на автобусах. Десантний батальйон, призначений, зокрема, для прориву блокади Капу, нараховував 124 чоловіки особового складу замість 529 за штатним розкладом. І нуль? Техніки з належних 32 одиниць. Зеро. І це батальйон, що не з бою вийшов, а відпочили, переформований, що називається. У другому батальйоні підсилення з тієї ж бригади, що героїчно, успішно і з малими втратами тримала оборону капу ще в жовтні листопаді. Особового складу теж було, кіт наплакав. Лише якихось 120 чоловік, хоча і з бойовим досвідом. При цьому, однак, батальйон був перекомплектований порівняно з іншими частинами напередку біля Красного Каменя. 14 коробочок БТРів і БМП. Але цей батальйон з такою необхідною саме зараз технікою досі був на марші. І навіть не на підході. Який нахер прорив? Що це взагалі, блін, за армія? у якій ні літаки, ні вертольоти, ні літають, а десантники пересуваються на пасажирських блін автобусах. Далі в майка не лишалося слів, крім нецензурних. Єдиним виходом здавалося позичити в сусідів з морпіхоти, розквартерованої неподалік на околиці Пісок. Для цього командир і послав туди свого найкращого перемовника, досвідченого і геройського комбата Медведя. Медвідь був лисий. Міцно збитий мужик з величезними волохатими, як у Кінконга, лапами замість рук. При цьому серед своїх і штабних він мав репутацію офіцера, спроможного вмовити кого завгодно на що завгодно, і без застосування фізичної сили. Одним лише словом практично. На локальні терки з перемир'я від українців ходив виключно медвідь. Він став легендою. Після того, як у серпні першим пішов на прорив котла під Іловайськом і вивів звідти пішки понад сотню людей. Сам ішов із ними поряд два дні. Розстріляли весь бика, пили воду з калюж, якщо попадалися дорогою. Їли траву, але йшли, і вийшли до своїх, і поранених донесли, тих, хто в дорозі не помер. Медвідь одразу домовився з командиром сусідів за дві бехи і одну мотолигу. Але тут виникла непередбачувана і, схоже, нездоланна складність. Механи не відмовлялися їхати в кап. А чого туди їхати, якщо це квиток в один кінець? Вони прекрасно знали, що на цьому проклятому маршруті слідування колони останнім часом згорає все, що рухається. Формально Україна не була в стані війни з Росією. Так, високе керівництво на всіх форумах, зустрічах і брифінгах торочило про пряме вторгнення російських військ, що було чистою правдою і очевидним фактом. Але з іншого боку, з причин, що не підлягають обговоренню, не оголошувало в країні воєнного стану і продовжувало іменувати війну в Донбасі сором'язливо бюрократичною абревіатурою «АТО» – «Антитерористична операція». У підсумку, солдат, водій, механік, та хто завгодно, міг відмовитися, навіть у бойових умовах виконувати накази, і максимум, що йому за це загрожувало – догана. Жодного військового трибуналу, жодного штрафбату. Героїзм і любов до батьківщини – справа, звісно, добровільна, але, блін, не настільки ж. Укотре, подумав Медвідь, перед розмовою з маленькою групкою механіків-водіїв і сусідньої бригади, які не відріз, відмовлялися їхати на смерть у кап. «Хлопці, значиться так, аби ви не стяли кип'ятком під час цієї пригоди, я поїду разом з вами. От сяду в мотилигу поряд з тобою», – Медвідь указав на худого, довготелесого хлопця. Це був водій МТЛБ у брудній, замасленій синій матерчатій куртиці із драним облізлим хутряним коміром. Такі носять ремонтники поденники на дешевих придорожних автостанціях. «Там все одно стрілець не дуже потрібний. Калібр не той». «Хлопці, правда? Ну чого висците?» «З вами поїде сам Медвідь Блін. Ви про мене чули?» Троє водіїв похмуро закивали головами, дивлячись собі під ноги і топчучись при цьому на двадцяти трьох своїх бичках. «Зі мною всі звідусіль виходять живими. Навіть із самої дупи». «Та ми ж не виходимо, а типу... входимо разом з вами в цю саму...» спробував пожартувати один із трійці. «Коротше, ви все знаєте і зрозуміли». Незважаючи на цей військово-польовий сарказм, продовжив Медвідь. «Хлопців треба витягувати. Хто, якщо не ви? І я поклопочу перед вашим командуванням про відпустку і нагороди. У разі чого?» Медвідь зрозумів, що переборщив із цим «У разі чого». Схоже, усе зіпсував. Одначе, цього разу на щастя або, як пізніше виявилося, на нещастя, він помилявся. «Та хуй з ними, з тими, во, з нагородами, значиться, вашими, з них то його сала не наріжеш?» – несподівано заговорив найстарший істрійці, з великою, розмазаною, по запалій неголеній, що цій плямою машинного масла, зі збитими усальні пасма, сивими скронями, на не немитій і нечесаній голові. Коротше, ми цей, во. «Ми той во поїдемо, тому що цей во, значить, з вами, товариш Медвідь!» Медвідь усміхнувся, переводячи подих, і мало не пожартував, типу, «Тамбовський вовк тобі, товариш, товариш з цикун!» Але вчасно прикусив язика. У диспетчерській вежі капу загін менше за взвод уже три дні відбивав танкові і піхотні атаки сепарів. Від самої вишки залишилася третина рваного заліза та пошматованого бетону. Позицію тримати сенсу більше не було, наче був який сенс тримати в аеропорту все інше. Маршрут був простий і водночас складний. Завдання поставлене гранично ясно – забрати всіх поранених, живих і мертвих з вежі, проїхати повз ніким не зайнято, за останніми даними розвідки, пожежку до нового терміналу, залишити боєздатний особовий склад для підсилення терміналу, забрати всіх поранених і вбитих і додому, на базу. Осьогою клопоту. Простіше пареної ріпи. Механіки почули ще раз ці самі багато разів парені і перепарені ріпи і пішли готувати машини. Виїзд було призначено на п'яту ранку. Усі звірили свої годинники. Двоє аж тепер зрозуміли, що годинники в них стоять. Так давно на них не дивилися. «Чому ми постійно маємо виїжджати на цьому блядському героїзмі, думав медвідь, поки йшов додому?» Швидко замерзала, вже не хлюпала, а потріскувала під ногами багнюка. «Чому ми самі весь, блядь, час заганяємо себе в ці котли і оточення, нічого не робимо, поки смажений півень не дзьобне, а потім на героїзмі виїжджаємо за такими, блядь, втратами адськими?» «Навіщо так довго тримати цей безглуздий кап, заради якої, блін, стратегічної мети?» «А тепер, медвідь, бери людей, яких нема, бери машини, яких нема, і розрулюй цей гребаний ад. Так? Так, блядь, виходить, так, блядь!» Поруч просвистіла схожа випадкова міна. Медвідь гепнувся в брудну калюжу біля перекинутого, пробитого сотнями осколків, жерстяного паркана. Міна ляпнулася в більшу калюжу метрів за 32 тієї, в якій він лежав обличчям униз. Він навіть одразу не розчув звуку вибуху, наче ця калюжа на секунду засмоктала міну в свою тонну багнюки. А от на другій секунді, як розтягується воєнний час, поки його більше нема для тебе, наче як вибухнула, піднявши цунамі густого смердючого болота і опустивши все це на спину офіцеру. «Тепер я з усіх боків замаскований, як снайпер», – подумав Медвідь, підвівся, підібрав автомат і рушив далі, навіть не намагаючись струсити болото ні з себе, ні зі зброї. Цієї хвилини він раптом потрапив в зону дії мережі і почув звук вхідного повідомлення. «Ти не забув? Сьогодні день народження у Санька. Ми тебе любимо і чекаємо», – написала дружина. Наймолодшому з трьох його синів, після війни він пообіцяв їй дівчинку, виповнилося три роки. Той ще до пуття не розмовляв, але вже малював танки і літаки. І тата з рушницею. Блять, як я міг забути!» – Медвідь одразу спробував набрати Настю, але зона зникла. Тоді він набрав і її надіслав повідомлення. «Поздравляю, цілую, люблю. Скоро приїду». СМС відправиться саме, коли знову з'явиться примарна зона. Останнє вони бачилися близько місяця тому вдома, у Харкові. уперше від кінця серпня, коли він вийшов з оточення, і батальйон формували практично заново. 56 убитих, майже всі поранені з 200 чоловік, які були в пеклі під Іловайськом. Тоді Медвідь провів аж три дні вдома, а крайнього, так усі говорили замість останнього, разу встиг додому лише на ніч, коли його послали за двома новими БМП-2. П'ять годин він був з нею і зі сплячими хлопчиками. Коли вранці їхав, не стали їх будити. Настя так плакала, що і без дітей сліз вистачило. Здоровенний мужик, увесь у липкому стікаючому болоті, Наче завмерше стояв посеред зруйнованого села, посеред нескінченної війни. Плечі у нього опустилися, голова похилилася, сам він увесь якось стиснувся. Ніхто не бачив його сліз. Поряд нікого не було, і навіть якби були, не помітили б. Через багнюку. Рівно о п'ятій ранку бронеколона висунулася до капу. Першим пустили БТР. На ньому і поїхав Медвідь. Другим ішов МТЛБ. Замикала колону БМП. Медвідь був головній машині, так мобільніше і надійніше керувати. Та усі три під зав'язку навантажили БК, їжу, лахи, воду і ліки. Мотолигою замість 12 чоловік їхало четверо. У БТР було двоє – Медвідь і Механ Вася, той, що… Напередодні за всіх прийняв рішення їхати. Беха містили чотирьох. З вежі треба було забрати чоловік двадцять, якщо ще й, дай Боже, живі. Судячи з канонади і радіообміну, бій там тривав від самого вечора, цілу ніч. Щойно заїхали на злітку біля вежі, перші дві машини проскочили, а БМП запалили. Довбанули з гранатомета прямою наводкою у паливний із засідки. Схоже, чекали. Розвідник Ждан на ходу відчинив задній люк мотолиги, з БМП ніхто не вибрався. Машина вже горіла, як факел. Не скидаючи ходу, поїхали далі. Під'їхали до вежі. Пришкерилися з північного боку, щоб скоротити сектор обстрілу. Захисники вже сиділи і лежали внизу, посеред решток зруйнованих поверхів. Мертві і живі. Живі, хто міг, відстрілювалися навмання. На спалах. Мертві терпляче очікували. Хвилин п'ять евакуювали поранених, засовували в мотолигу сім мішків з трупами. Поранених чоловік вісім, шестеро на ногах. За командира старший сержант з позивним налим. У глухій темряві вогкового ранку посеред сліпого стрілецького бою розподілилися по машинах як могли. Трьохсотих додалося, двохсотих на чині. До медведя в БТР влізли легендарний коректувальник і кулеметник Фелічита, який не залишав вежу з жовтня, цілісінький. Та ще п'ятеро з ним, усі на ногах. Несподівано довелося затриматися. Усі не помістилися в мотолигу, хоч як присуй. «Двохсотих залишаємо, блядь! Їдемо всі! Так, блядь, веселіше, в'яжіть мішки з двохсотими на рами! Бігом, блядь!» І лише коли, матюкаючись і відстрілюючись, перекантували трупи на рами, машини рушили далі. На під'їзді до пожежки виявилося, що розвідка помилялася. З пожежки їх добре причесали ДШК і, схоже, у тьос. Ну і пару гранат до кучі з РПГ. Мимо цього разу. Медвідь прийняв рішення, самовбивчий бій не вступати, а обходити пожежку на швидкості через насип. А Вася фіксанув під обстрілом, надто задрав на підйомі швидкість. БТР занесло, і машина перевернулася на спину, нагадуючи велетенського залізного жука з подібними на безпорадні лапки колесами, що безглуздо оберталися. Мотолига пішла далі без зупинки. Заміс був крутий. Трупи на броні поступово перетворювалися на решета. Медвідь відчинив люк і одразу побачив, з боку пожежки летить світлячок прямо до них. Водій не вимкнув світло всередині, відкритий люк виказував їх у темряві. Спалах. Удар. Медвідь закрив руками лице, розплющив очі і побачив, що горить. Спробував збити полум'я, вивалився з люка лицем у свіжісінький сніг. Сніг зашипів. Медвідь не відчував обличчя. Збивши полум'я, він потягнувся назад до люка, щоб дістати автомат, побачив, що водій згорнувся калачиком. Смикнув його за плече. Голова, наче гумова, впала набік. Обличчя в нього, наче зрізало. Сама каша кривава. Прости, Вася, не пощастило цього разу. Тільки встиг прошепотіти комбат. Цієї миті вже все тріщить у нього самого в голові, іскри в очах темрява. Втрата свідомості. Коли медвідь отямився, він лежав на животі на асфальті. Навколо міські будинки. Голова розколювалася. Рукам страшенно незручно. Усе ясно. Зв'язані за спиною. Полон. Уже світало. Навкруги холодно і сіро. Їх посадили на коліна посеред вулиці. Усі, хто був у БТРі, крім водія. Я Ваха, якщо хто не знає, Заговорив, скоріше навіть закричав, майже зірвавшись на фальцет, високий, смуглий молодий чоловік кавказької зовнішності. Був без шапки, мав у руках короткоствольний калаш, а з форменої кишеньки на рукаві звисав символ так званої путінської Новоросії – георгіївська оранжева-чорна стрічка. Ваха, незважаючи на національність, говорив російською без жодного акценту. Медведю лице Вахи здалося знайомим. Де він його раніше бачив? Голова крутилася, гула. Шкіра обличчя нестерпно нила. Права щука його роздулася так, що він краєм ока міг бачити її. Поряд з Вахою раптом виросла фігура з телевізійною камерою на плечі у синій касті з написом "Преса" і в синьому бронику з написом «Лайк «Like Н'юс». Усе ясно. Це ж той самий психований командир бандитів на прізвисько Ваха, який не вилазить із сеперських новин. Може, хоч на камеру не будуть киски ламати, подумав комбат. Цієї миті Ваха порівнявся з ним. Побачив, що за формою офіцер не нижче майора. Зупинився навпроти, долонею в лоба підняв йому голову і спитав Ти ж, толі, командир. Медвідь мовчав. «Отвечай, Боров, когда спрашивают, или не кормили еще?» Вахариским рухом видервав сыне желтый шеврон из грудей медведя, сунув ему під низ, намагаючись запхати закрытый рот. «Жри, падаль, кому говорят? Жри, гнида! У вас у карателя сейчас завтрак должен быть по расписанию». Вин віддав автомат одному зі своїх солдатів, їх було чоловік 15. Усі в новій зимовій утепленій зеленій формі, з чорними наплічниками і нарукавниками від ліктя, як у військових бухгалтерів, якщо такі на війні бувають. Майже у всіх на головах чорні балаклави, дехто в касках, дехто в чорних в'язаних шапочках. Берці у всіх нові, мало не блищать. Усі вони стояли мовчки, широко розставивши ноги. «З виправки професійні військові», – подумав Медвідь. Тим часом Ваха дістав скобурити тете і тильним боком з усього розмаху вгатив його по тім'ячку. Комбат знову знепритомнів, отямився на підлозі в якомусь ангарі гаражі. На стінах тут і там, на залізних штирях, висіли старі і нові покришки. Він і його хлопці лежали на підлозі, обличчя усіх закривавлені. Замість професіоналів у балаклавах навкруги стояли бандитського вигляду хлопці без балаклав у камуфляжі зі шматками залізної арматури в руках. Значить так, фашисти хуєві, ми у вас в коробочці пулемет нашлі!» – кричить Ваха, крутячи бейсбольною биту в руці. «Хто із вас пулеметчик? Хто вчора з башні покрошив моїх парней?» Мовчання. Без жодної команди хлопців у камуфляжі починають бити арматорою всіх, хто лежить на підлозі. Удари, крики, стогони, знову удари. Через хвилину побиття припиняється. Чути важке дихання і тих, і інших. Хтось стогне, хтось у ні. Двоє лежать нерухомо. «Ну що, тварі, пам'ять не вернулась?» – знову кричить Ваха, піднімає руку збитою трьома ручними годинниками на зап'ястку – «Усе! Харе-маре! Я кулеметник з вежі!» – говорить Фелічета по життю Сашко Полунін, 26-річний шкільний вчитель фізики із Сум, етнічний росіянин. Фелічета не встигає виплюнути кров з розбитого рота, як на нього сиплються удари арматурою з усіх боків. Уже безживне тіло кулеметника сепери люто штурхають ногами хвилини дві-три. «Все, парні, все!» Раптом кричить із сильним кавказьким акцентом якийсь молодий сепер у чорному комбінезоні. Нахиляється над тілом фелічити, мацає пульс. «Дейше ти що? Балниця нужна!» В ангарі мертва тиша, її раптом порушує інший кавказький голос, звідкись позаду натовпу. «Не крик, не голосно, роздільно!» «Балниця, говориш?» «А курорт, море чорне, шашлик-машлик, не надо!» Натов проступається. Невисокий кремезний чеченець середніх років, лисий, з рудою бородою, повільно, перевальцем на своїх міцних, коротких і кривих ногах виходить уперед. В одній руці в нього тете, в іншій довгий, прямий кинджал. Він простягає кинжал молодому чеченцю, що схилився над фелічитою. Говорить щось різко й гортанно своєю мовою. Молодий підводиться, дивиться в очі родому, відповідає щось тихо і коротко по-чеченському. Відводить простягнутий кинжал рукою і різкими кроками майже вибігає з ангара. Усі мовчать. І знову чутно тільки важке дихання і стогне тих, що на підлозі. Старший чеченець повільно хитає головою, щось говорить сам до себе. Вставляє кинжалу піхви, опускає руку з пістолетом у бік фелічіти і двічі стріляє тому в голову. Без слів розвертається і виходить з ангара слідом за молодим. «Геть, племінник знахабнів, вчити треба поважати старших», – думає командир батальйону Шаміль Бараєв, поки повільно і важко крокує в супроводі озброєної до зубів охорони а в чорному – тихими, сірими, неживими Донецькими вулицями. Ще один день чужому місті не вдався. «Чого ж ви ділаєте, сволочі?» – голос медведя з підлоги порушує липку і щільну тишу в ангарі. «Он же просто солдат, як і ви!» – усі навколо мовчать, аж поки до смиканого вахи повертається мова. «Какі ви нахуй солдати! Ви фашисти, йобані! Бендеровці, блядь!» І старий Двін, вимкнувши світло, Ваха і його люди виходять з ангара, клацає залізо замка. Тьма падає на Медведя і його людей, як важка завіса. За кілометр від ангара, де на холодній бетонній підлозі стікали кров'ю українські кіборги, у новому терміналі нічна пітьма поступово змінилася, Вогким днем, без неба, без повітря, суцільний чад довкола. Усі готувалися до прибуття чайки. Стрільці, кулеметники на позиціях. Олексій сидів під підвіконням порожнього вікна, крізь яке замість світла і повітря всередину будівлі заповзав пороховий дим. Він перевіряв камери, виставляв режими, протирав оптику. Усі інші поруч із ним клацали затворами, виставляли свої режими і свою оптику. Професор і третон стояли біля самого вікна. Професор акуратно поклав свій автомат поряд зі снайперською гвинтівкою третона і з зовнішнього боку вікна на гору сміття. Чекали. Мертві в мішках, складені майже штабелем назовні. Поранені і забентованими головами, руками й ногами сиділи й лежали за цією страшною пірамідою з мішків і з їхніми назавжди заснулими товаришами та стогнали. Хтось просив води, яка скінчилася ще вчора. У мене поранення невживіт, невживіт, широко розводячи руками, наче пливе, хрипить поранений із товстою брудною закривавленою пов'язкою поверх очей, з якої стирчать червоні що вже почали чорніти нитки. «Хлопці, дайте ковточок, губи нахір висохли зовсім, дихати не можу!» Юрко-паровоз у гарному сенсі затичка у кожній боці притримує пораненому голову однією рукою, а іншою підносить свою флягу до його запечених губ. Поранений починає жадібно ковтати, так що кадик, як більярдна куля катається. «Харе!» «Харе!» – відбирає флягу паровоз. «Тебе через півгодини нап'ють, як коня. А зараз губи змочив і харе!» «Дякую, дякую!» – скоромовкою відповідає поранений і сякається кров'ю за копчену долоню, потім широким рухом витирає руку об розгрузку на грудях. «Їдуть!» – з туману і диму зліткою в бік терміналу повільно. Вповзало щось незрозуміле і моторошне, обвішене мертвими тілами в мішках і без мішків, прошитими десятками куль та осколків. Несподіваний звук вхідного телефонного повідомлення в кишені в Олексія розсік тишу в терміналі, наче перший такт похоронного маршу. Усі повернули голови на цей звук, ніби це повідомлення було кожному з них. І справді, воно було кожному з них. «Де ти? Як ти?»